kukac.yahoo.com, illetve a Facebookon, a Radgers Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk mint mindig ésrevételeiket a műsorral kapcsolatban. Ma március 6-a van a Névnaptárs szerint az Inezek és Leonórák Névnapja. A programist mertetés után híreket hallhatnak, majd egy beszélgetés következik a mai adás vendégével, Teszár Robertel, aki szenvedélyes magyar népművészéti tárgygyűjtő és aki, mint amerikai magyar, a tengeren túlon egy egészen páratlan gyűjteményen rendelkezik, melynek köszönhetően több százan, ha nem is, ezren ismerhették meg itt, uh, Nyubranszik és környékén a magyar népművészet gazdag világát. A műsorban ismertetni fogom a környéken esedékes magyar jellegű programokat, és ha időnk engedi, lesz sport és természetesen sok zene. Ma az adást a Hold Viola együttes, mikor lesz már nyár című dalával indítottuk, most pedig következzék az ördögfű együttes dromb, doromb muzsikája, amit egy csángó népdal követ a hírek előtt. Jó szórakozást kívánok a mai magyar órához. kell tenni. Ki kell venni, s új helybe kell tenni. a Kedves hallgatóink hallgassák meg a hírcsokrot, amit én állítottam önöknek össze. Legelőször egy New Yorki Hír. A New Yorki Magyar Kulturális Intézet Szép Ruzsina, elnézést, A New Magyar Kulturális Intézetet Szép Ruzsina irányítja a jövőben. Az új igazgató kinevezése négy évre szól. Az intézetvezető feladata a Balasi Intézet alapvető célkitűzésével összhangban egy értékkoncentrált országkép közvetítése, Magyarország értékeinek nemzetközi megismertetése, a Magyarság jóhírének eljuttatása a nemzetek közösségébe, valamint a határon inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és kapcsolatainak ápolása és fejlesztése közölte a magyar távira Iroda. Elvis Presley és Budapest A világhírű amerikai rocklegenda több évtizeddel halála után díszpolgára lehet Budapestnek, ami egy róla elnevezett tér vagy közterülettel is járna. Budapest polgármestere Talós István így vélekedett Presley uh, kinevezéséről. Én a 60 évek zenéjén szocializálódtam, nem az 50-es évek zenéjén, tehát Nekem nem Elvis Presley a kedvencem, hanem mások. Beszéltem én már máskor is erről, nem akarok visszatérni rá. Nem erről van tehát szó. 1956-ban az 56-os forradalom idején vegyük azt tekintetbe, hogy az óceán túlpartján egy akkor 21 éves fiatalember akire milliók figyeltek, megtett valamit, amit oly, más, oly sokan mások nem. Mindezek alapján tesszük közzé a következőket az interneten. Tisztelt budapesti lakosok, 1957. január 6-án a világhírű rock legenda Elvis Presley az Ed műsorában adta elő, a Béke a Völgyben című spirituálét, amelyet az 56-os magyarországi forradalommal való együttérzéseként osztott meg az amerikai közönséggel. A műsor házigazdája Sullivan elmondta akkor, Elvis egy nagy magyar segélykampányt tervez. Az adományok rögtön áramlani kezdtek. Több mint 26 millió svájci frank értékű segítséget kapott az ország, és ezt nem szabad aláértékelni. Ez egy óriási segítség volt. Javasolni fogjuk ezért hogy Budapest főváros önkormányzata a magyarországi forradalom eszméjével való őszinte együttérzéséért az országban esett áldozatok megsegítése, illetve a forradalom eseményeinek amerikai, népszerű, amerikai népszerűsítésében vállalt kiemelkedő szerepéért Post Morten Budapest Díszpolgárává avassa, valamint közteret nevezzen el minden idők egyik legnagyobb könnyű zene Európai Unió és Libia. Magyarország a szükséges konzultációk után működésbe léptette az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát a Líbiában reket európai polgárok evakuálása érdekében. A magyar hatóságok sikeres küldetést hajtottak végre a hétvégén. 27 magyart és 66 további uniós állampolgárt Budapestre menekítettek. Erről tájékoztatta Orbán Viktor kedden az Európai Tanács elnökét. Szlovákia a mostani 20%-ról 15%-ra csökkenteni a kisebbségi nyelvhasználati küszöböt a hivatalos érintkezésben az a törvényjavaslat, amelyet a szlovák kormány szerdán hagyott jóvá. A módosítás értelmé értelmében a kisebbséghez tartozó lakosság arányának egy-egy településen elég a 15%-ot elérnie ahhoz, hogy a hivatalos érintkezésben használhassák a kisebbségi nyelvet. A rendelkezés Pozsony és Kassa egyes városkerületeiben is érvényes lenne. A jövőben a nyelvi jogok a cseh és horvát kisebbségekre is vonatkozni fognak Szlovákiában. Újdonság, hogy a kisebbségi nyelvhasználati törvénybe be nem, tartása, be nem tartásáért a hivatalok büntethetőek lesznek Szlovákiában, mégpedig 50-2500 euróig. A Híd Magyar-Szlovák párt a 15% helyett 10%-ra csökkenteni a nyelvhasználati küszöböt. Most pedig folytassuk tovább az adást zenével. Következik a Kormonára Együttes csillagok-csillagok című száma. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a mai műsor vendége, egy rendkívül érdekes ember, egy művész, egy hagyományőrző, aki már a megjelenésével sugal valami egyedit, az ember kíváncsiságát felcsigázza, egy erős személyiség jeleit hordozza. Még mielőtt uh, bemutatnám őt hivatalosan, megkérdezem, hogy ugye, uh, megengedett nekem, hogy kicsit leírjam a külsődet. Természetesen. Uh, nos, uh, egy... Uh, Magas, szikárember ül előttem, kedves hölgyeim és uraim, gyönyörű, hosszú hajjal, és ezzel a félig harcsa bajuszszal, ami, ami engem gyermekkorom óta a színészekre emlékeztet, akik a, akik a magyar huszárokat, a huszári ruhátban játszották a különböző szerepeket. Magas homlok, és Um, nagyon finom arcvonalak. Azt hiszem, így tudnám őt leírni uh, önöknek, uh, hogy el tudják maguk előtt képzelni a mai műsor, a mai műsor vendégét. De most hagy, uh, mutassam őt be név szerint. Tesszár Robertről van szó. Ő a műsor vendége, egy szenvedélyes gyűjtője a magyar népművészet különböző elemeinek. Ruhák, bútorok, tányérok, kancsók, köcsögök, csizmák, kendők, használati tárgyak, mint párnák, ágyneműk, vagy akár farsangi jelmezek. Azt hiszem, a világ több tájáról gyűjtötte össze évtizedek alatt ezeket a tárgyakat Robert. És itt New Brunswickon a helyi magyarság és az amerikai közönség is abban a szerencsében részesülhetett 2009 óta, hogy Robertnek a kiállítását a a Somerset street levő a New Magyar Múzeumban a kiállítást meg tudták tekinteni, ami még jelen pillanatban is nyitva van, tehát senki nem késett le róla, és ha jól tudom, április elejéig meg lehet tekinteni Robertnek a kiállítását. Ezekről a gyönyörű népi tárgyakról, és családi erekékről is, ha már a tárgyakról beszélnénk, ugye egyediségükre visszamenőleg. Tehát üdvözöllek Robert a stúdióban. Jó estét, Tamás! És uh, azt hiszem, uh, meg kell kérdezzem tőled, hogy te nem Amerikában születtél, és nem is Magyarországon. Elárulnád nekem, hogy, uh, és a hallgatóknak, hogy hol is születtél? Természetesen a Welland, Ontario, Kanadában, északon születtem, és öt éves koromban költöztem ide családommal, persze. Nagyszerű, és ez már egy jó ideje lehetett. Mert elmondanád nekem és a hallgatóknak, hogy mióta gyűjtöd ezeket a tárgyakat, amit a kiállításodon annyian láttak és gyönyörködtek bennük? Hát a családi erekéken kívül a 70-es években kezdtem többet járni Magyarországra, mint fiatal tínédzser és diák, és ez megadta lehetőséget, hogy körülnézek jobban Magyarországon, és gyűjthessem ezeket a tárgyakat. Szóval igazából a 70-es évek óta. Uh -huh. És ezeket az útjaidra egyedül mentél, volt, aki ösztökélt, honnan vetted ezeket a, a, a gyűjtésre ösztönző érzéseket, vagy magát a feladatot. Mint család, a teszáv család, édesapám, édesanyám a József Erzsébet és a bátyám a Tamás együtt, csak először egy, egy, egyszer mentünk a Magyarországra együtt 1972-be, és akkor már tudtuk, hogy miről szól Magyarország, mert szüleink mindig meséltek Magyarországról, persze a szép magyar nyelvet is átadták nekünk, hála Istennek szó, szóval nem volt idegen a Magyarország számunkra, és mikor megérkeztünk Magyarországba, akkor valahogy összejöttek a dolgok, hogy azok a sok mesék, a sok szép dolgokról, amit, amiről hallgattuk, a falusi életről, stb. az ott állt előttünk élti be, és valaki adott egy mozsarat, vagy valaki adott egy szép himzett között, vagy valamint mint ajándépa, és annyira szépek voltak, hogy többet akartunk látni, falusi ilyen múzeumokat és tárgyakat, és így kezdődött ez a mondhatom, szenvedély. Hát igen, ez a szenvedély. Akkor um, most um, mindent összegezve, elmondhatom azt, hogy azért a családodban te voltál egyedüli, az, aki ennyire szenvedélyesen és uh, hosszú távon űzte ezt a gyűjtést? Igazából azt kell mondanom, hogy a szüleim mindketten nagyon szerették ezeket a tárgyakat, és a bátyám a Teszár Tamás, az volt igazából az inspirációm. Vele együtt annyira belemerültünk ebbe az egész a magyar kultúrába és a szép, nem csak a népi dolgokba, de mint magyar kultúrába. És igazából az a, az a egyszerűség, az igazság a magyar népi tárgyakban, ott találtuk meg azt a nagyon szép esztétikai szépséget, és igazából vele együtt, a kezdődött ez a szenvedés. Szóval nem egyedül voltam ember. De ma már azt lehet igen, mondani, igen. hogy ez az egész gyűjtemény a... Igen. Az évek során én voltam az mondjuk, aki a, hordozta a dolgokat igen. a hátalon, a repülőn, és mentem, és igazából utána néztem a bolhapiacokon és falukba. De eleinte együtt kezdtük barátokkal és a magyar cserkészeten keresztül, több barát együtt utazott, mondjuk egy hónapig Magyarországon nyártuk a Palóc falukat például, és gyűjtöttük a dolgokat annak idején a 70-es években. És az helyes azt mondani, hogy a te gyűjteményed... Itt Amerikában, a tengeren túlon a, a legnagyobb ilyen jellegű... A, nem tudom, hogy a legnagyobb e, de egy jó nagyságú... Tudom, hogy Clevelandban is van egy nagyon szép múzeum, Clevelandban a clevelandi magyarságnak, nem tudom pontosan az ő gyűjteményük mennyire nagy, de azt hiszem, a egyik vagy a kettőből talán a egyik legnagyobb, mm. igen. Hát akkor, kedves hallgatóink, most folytatjuk egy kis zenével. Ha már népművészetről beszélünk, akkor hallgassunk egy kis népzenét Kalota-Szegről. Koszwarunk a kapos, az, ulya, a kosmínoszku korinthiá. a magam, a szárnia. A karmérő a tetejét, de sok is láshírod a koszarnya de sok is Mind a három letéterben a nőre Egy közülünk, fásóhajta nagy égne Mért is lettem katona szeretője Egy közülünk, fásóhajta nagy égne Mért is lettem katona szeretője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 Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést a műsor mai vendégével, Teszár róbert aki egy szenvedélyes magyar népművészeti gyűjtő. Kedves Róbert, ez egy kalotaszegi zene volt, és mikor meghallottad, fellángoltak a szemeid, és rögtön mondtál nekem egy-két nagyon érdekes véleményt, hogy jártál Erdélyben kalotaszeg számodra egy teljesen új élmény volt. Mesélnél erről a nagyon érdekes volt, még a 70-es években jártam. Először a kalotaszegen, a több magyar faluba ottan, Kalutaszegen Erdébe, és akkor a 80-as években is jártam, és annyira más volt, mint Magyarországon az óhazába a, a falu. Kicsit egyformák voltak, de abszolút unikum volt. Más volt a nyelvjárásuk, a, a viseletük, a szokásuk és olyan ősebbi, régebbi vidék volt, szóval nagyon-nagyon érdekesnek találtam, és persze a népművészetük fantasztikus, gazdag-gazdag népművészet, és, és mondom unikum. Egyedülálló a világon. Egyedülálló a világon. Most, ha már Kalotaszegről, beszéltünk, akkor ugorhatok egyet, mert én tudom, hogy a családod, a teszár család honnan származik. Elmondanád nekünk ezt? Hát eredetileg, anno nem tudom milyen régen, pár száz évvel ezelőtt, a Morva országból származnak, északról a mai Csehországból, annak a vidékéről, és akkor a Moson-Szent Miklóson települtek a teszárék. Édesanyám meg a német származású tulajdonképpen, de Kecskeméten született, Szóval így egy kis alföld is bele van vonva a keverékbe. És a műsor előtt beszélgettünk kedvenc darabjaidról, ami, amelyek között megemlítetted, és láttam a szeretet, ami, ami előjött a, az egyik kis Pötyös. Pötyös kis tejfölös köcsög, ami ludasról származik, ami az édesapámnak az édesanyái volt, a nagyanyámé ami nagyon kedves, kis, egyszerűen rikító, zöld, kis sárga pöttyökkel, egyszerű uh, tárgy, de nagyon sokat jelent, és nagyon kedves, kis darab. És a másik meg egy nagyon szép faragott, tulajdonképpen vésett pásztorkört, amit az idősebbik Kapoli a, a, alkotott uh, 30-as évekbe, és uh, alá is van írva, a dátumos is, és egy bolha piacon találtam Magyarországon. Na most meg szeretném azt is kérdezni, hogy amikor meglátsz valamit egy bolhapiacon, piacon, akkor, akkor hogy osztályozod ezeket a tárgyakat? Van, gondolom, hogy benned már ugye, van egy, egy bizonyos fajta kritika, hogy elsősorban tudod, hogy melyik milyen tájrészről származik, de azok után van valami bizonyos... Információ, amit te keresel, mondjuk egy bizonyos uh, uh, minta, ami, ami mondjuk egy kalotaszegin belül, és ritkaság. Hogy vannak, ilyen, rejtett vannak ilyen kritériumok, hogy például milyen korszakból származhat, mondjuk találtam New Yorkba egy, a Bolha piacon egy gyönyörű kalotaszegi kötén, melyik faluból származhatna ez? Gyöngyözött is volt, himzet is volt. És akkor az már egy kicsit uh, elmondja azt a mesét, hogy ebbe a faluba gyöngyözték is, és hímeztek, itt csak hímeztek, az anyag színei, az anyag a minőség, miből van, vászonból van-e, vagy sejem, vagy miből, az is megmondja uh, az embernek, hogy melyik időszakból, vagy a 70-es évekből, vagy a 20-as évekből, vagy századforduló. Szóval ilyen kritériumokat használ az ember egy idő után, mikor sok ilyen tárgyat néz az ember, vagy talál, tudja, hogy ez most már újabb fazon nem annyira jó, mert itt már polieszter, műanyagot használnak, hm. vagy mit tudom én. Az is érdekes, és egy más korszakhoz tartozik, de ha a 20-as évektől származik, és egy dátum is bele van, hímez, az még jobb. És ezt a rengeteg tárgyat, amit te összegyűjtöttél az évtizedek alatt, hogyan tárolod? Hát régebben, mikor volt a szül szüleimnek a házuka itt New Brunswickon, vagy Somerset-en, akkor persze ott is el volt tárolva, vagy ki volt rakva, de az utóbbi mondjuk majdnem 20 évbe a legtöbbnyire a New Yorki lakásomba volt. Velük éltem ezekkel a tárgyakkal, a lakásom ebben volt díszítve, a használati tárgyakat, némelyiket használtam. Ha egy gyönyörű, irásos terítőről van szó Erdéből, akkor az az asztalon volt ünnepkor. Szóval éltem velük, és szerettem őket, és akartam, hogy körülöttem legyenek most kiválasztottam egy zeneszámot, számot, ami, amit tulajdonképpen azért választottam, mert egy olyan mondani valója van, ami az ősökkel kapcsolatos, azok, azokkal kapcsolatos, akik már nincsenek velünk, és uh, mivel ezek a tárgyak mind olyanok, amelyek összekötnek bennünket a múlttal, ezért gondoltam, hogy, uh, ki, hogy ez a ez a zeneszám, ez a dal, a V-Motorok együttestről a gyertyák, talán ide fog passzolni, és mindenki örömét leli benne, ahogyan mi is. Hallgassuk meg! Mindazokért, kiket nem látunk már régen, akik velünk együtt ünnepel. Egyet, egy gyertya égjel. akik elzárkóztak a jótól, akik nincsenek itt, nem is értenének a szótól. akik parád, te lehet még ellened is, mindazokért egy-egy gyertya é. Méget nem látunk már régen, akik velünk együtt ünnepelnek az égben, és mindazokért, akik nincsenek itt. Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Tessá robert -tel. azonban most szeretnék Önökkel megosztani egy érdekes, kettő érdekes riportot, hanganyagot, amit, amit, amivel elég sokat foglalkoznak mostanában, akik például Magyarországról most már nem olyan nehéz kijönni Amerikában, és többen feltették a kérdést, hogy azok, akik mégis nekivágnak Amerikának Fiatalok, azok milyen szempontból teszik ezt. Erről szól a következő hanganyag. Hallgassák szeretettel! Nem a célom természetesen a volt. A másodlagos cél, hát szerintem egyértelműen a új világ felfedezése. Mindenki olyan mondta, hogy amerikai, amerikai úgy, és szerettem volna kipróbálni. Megnézni, hogy milyen is ez a nagy amerikai állat. Mindenképpen, valami angolul beszélő országot szerettem volna, és Angiában már voltunk itt családdal kirándolni, és az, az is Európa volt. Mindenképpen, ahova oda akartam mondani, teljesen más. Milyen az Amerika, azért csak Amerika mindenki, és a nagycsiboltam. Én megmondom, hogy én borzasztóan féltem először a dolgoktól. Egész napdél meg nem tudtam, hogy hova kerülök, és akkor megint mert az dolgozott King és őt látogattam meg, amikor King voltam, és majd ugye öde kerültem, így teljesen véletlenül. Hmm, hát gyerekkori ámról, amúgy játok meg, tehát mindig ahogy a filmekben láttam, meg láttam, hogy úgy éreztem, hogy ez nekem jó lesz, és hogy nekem oda kell eljutnom. Tehát nem volt Új-Zilandon, és ebből az ötletből jött, hogy én is menjem ki, és hogy én nem akarok, hogy milyen oda, szóval választott, hogy új helyet. Egyébként a nővérem is a dél afrikába akart menni, úgyhogy nekem, hogy én oda. Azért pont Amerikát választottam, mert mindenféleképpen az part akartam választani, mert az anyám volt az, amit már általános iskolától tanultam. Gondoltam, hogy egyszer felülök egy képre, de szállap és más Amerikában vagyok. Nem messze tartunk az óceánparttól, az idő az egész jó, aki éve téren, mert a többékel mondása szerint idően, elmúlt 18 év a tele volt, de engem is milyen érintett, mert igaziból meleg időjárása számítottam. Viszont túl értem. Kedves hallgatóink, én egy kicsit mulattam ezen a hanganyagon a Robert-tel mert azért azt hiszem, a hallgatók közül sokunk nem ilyen indítatással érkezett Amerikában, hogy milyen az idő, és hogy mennyire jól meg fogja tanulni a nyelvet. Na most van en azért ennek egy másik oldala is. Azok, akik valóban itt vannak, és elértek itt valamit, azok pedig hazavágynak Magyarországra, alakítottak is nemrégiben egy csoportot, egy szervezetet, hogy egymás segítsék. Ugyanis ez már egy kicsit Realisztikusabb, tehát uh, van benne valami, amit el tudok képzelni, akik esetleg hazaköltöznek Magyarországra, milyen kell, kell találkozna szembe. Hallgassák meg a következő hanganyagot. Hazatérni nem egyszerű. Van egy kulturális sok, meg kell azt élni, hogy itt rosszabbak a körülmények, itt nem minden működik annyira egyértelműen, egy új életet kell felépíteni, újra el kell helyezkedni, ki kell alakítani valamiféle munkát, vállalkozást, nem könnyű. Egészen egyszerűen csak a pénzszárcáknak gondolunk, akkor ott legalább egy hat-hétszeres átlagos jövedelmet el lehet érni, mint mondjuk itt a középtelet, Európai Régióban. Nehéz, nehéz az első évek mindig a hazatérés után, uh -huh. Nehezen fogadják el sokszor a, a külföldről hazatérőket, de meg kell próbálni. Itt egy olyan szakmai és emberi közösséget találtam, hogy meg se fordul a fejembe, hogy visszamenjek. Itthon legkönnyebben a multinacionális vállalatoknál találnak munkát az Amerikából jöttek ne egyértelműen a múltig irányába kelljen elindulni annak, aki érvényesülni akar, hanem igenis legyen egy fogékony olyan közeg Magyarországon, amelyik az amerikai szemléletet elsajátítva, az amerikai szemléletet magájának tudva ad teret az embereknek. Évente mintegy 350 magyar tanul amerikai egyetemeken és főiskolákon. Az Egyesült Államokban négyezer felsoktatás intézmény várja a diákokat, akik amerikai állami ösztöndíjak, csereprogramok, és magánalapítványok segítségével bővíthetik tudásukat. A tudásommal itthon többet tehetek, mint Amerikában tehetnék, és ezért jöttem haza. Van, aki fél évet tölt el valamelyik amerikai életemen, és valaki csak tíz év után dönt úgy, hogy hazatér. Ezért nincs pontos statisztika arról, hogy hányan maradnak kint végleg a tengeren túlon. Azért születtünk magyarnak, hogy itthon kamatoztassuk azt, amit tudunk, úgy gondolom. Kedves hallgatóink, most pedig folytatni szeretném a beszélgetést, ugyan már nem sok időnk van Tezár robert aki a mai műsor vendége, egy rendkívül szenvedélyes, hagyományőrző és népművészeti tárgyakat gyűjtő amerikai-magyarral. Robert, uh, uh, mi alatt készültem erre az interjúra, rengetegszer eszembe jutott, hogy... Uh, hogy te látod azt, amikor a munkádat, mint gyűjtést, mint, mint hagyományőrzést valaki elismeri, és ha ezt észreveszed, mi a legkedvesebb formája számodra ennek? Hát talán az, hogyha jönnek, látják, a, a közönség látja, a megnéző valami szépséget lát a tárgyakba, és elgondolkozik, vagy inspirálja őket valahogyan. Ez nekem a legnagyobb a örömöm, vagyis jutalmam, hogy ilyen gyűjtővel váltam. És Szerinted, a, a, gondolom, hogy van erről egy véleményed, mert én hallottam a beszédedet, amikor megnyílt, megnyitották ezt a kiállítást 2009-ben. Hogyan tudnád összefoglalni a népművészet fontosságát az életedben? Én szerintem nagyon fontos bárkinek a, a identitása, öntudata, hogy ő ki Számomra a szüleim voltak olyan kedvesek és olyan szeretők, hogy átadta a Tamásnak, bátyámnak és nekem is egy nagyon biztos, egy szép öntudatot, hogy mi kik vagyunk. Mi magyarok vagyunk, amerikai magyarok, de a magyar háttér nagyon erős volt, és hogy mennyire szép és gazdag a, a mi művészetünk, a mi kultúránk. És szerintem bárki, bár legyen az mexikói, a német, lengyel, bármilyen nemzetiségű. Nagyon fontos, hogy tudják, hogy ők kik, és mindegyik népe van ez a szépség, ez a gyönyörűség, ez a alapvető népi műv művészet. És uh, én elgondolkoztam azon, hogy én nem sok olyan emberrel találkoztam, mint te. Ami, uh, ami szerintem tiszteletre méltó, viszont egy kicsit én aggódom is, hogy uh, és nem is tudom, hogy meg lehet-e, megmerje, meg tőled, de mi lesz ott a gyűjteményeddel 50 vagy 100 év múlva? Ezt nem tudom pontosan, csak annyit tudok, hogy épp most fog elrendeződni, hogy a gyűjteményemet a Magyar American Hungarian Foundation-nek, vagy Amerikai Magyar Alapítványnak szeretném átírni adományozni, és remélem, hogy az évek során ez csak fejleni fog, és nőlni fog, és többen és többen fogják megismerni ezt a gyönyörű hagyományunkat, magyarok és nem magyarok egyarántan, és remélem, hogy csak fejlődni fog, és, és a múzeum is fejlődni fog, szó szóval ebben reménykedek. És hogyha most lenne egy, egy kívánságod, nem három, például, hogy miben segíthetnének neked, mint gyűjtőnek a magyarok, vagy aki hallgatja ezt a műsort, és, és valami apró, pici szenvedélynek a szikláját elkapja, és segíteni szeretne. Akkor mi az, amire legjobban szükséged lenne, mint gyűjtőnek? Mint gyűjtő, a számomra és a múzeummal muzeum, kapcsolatosan a tárolása persze mindig egy gond, hogy, hogy ilyen savmentes papír és, és tároló anyagokat összehozni, egy jó tároló helyiséget találni a múzeumon belül. Ez mindig egy probléma, és ez, ez például egy nagyon nagy segítség lenne számomra és a gyűjtemény számára. Hát azt hiszem, hogy eljött az ideje, hogy megköszönjem ezt, a, hogy befáradtál ide, szóval az interjút, hogy megköszönjem a beszélgetést, a munkádat, és enged meg nekem, nem tudom, hogy a kismadár jól csiripelte, de úgy tudom, hogy ma a születésnapod van. Igen, sajnos azt kell mondanom, hogy igen. Így engedd meg, hogy átadjak neked egy ajándékot, és uh, fogad szeretettel, és boldog születésnapot Nagyon kívánok. Szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Egy üvegtokai, azt velárulom a, a kedves hallgatóknak. Köszönöm. Hogy maradjunk a, a magyar tradícióknál. És most pedig következzék egy másik zeneszám. Uh, Tabán István, Rúzsa Magdi, Kasszás Attila, Fényév, Távolság, ez a Padlás című rockoperából egy dal. Lehet számtalan hely, ami szebb és jobb, ami földülé. Lehet létezik ő. Aki többre képes az embernél. Egyszer ismeretlen távolba vágyom, Máskor megriaszt egy álom, Hogy a hang, hogy a csend, Hogy a fény, hogy a tűz, Már nem vigyáz a cseppnyi földre, S el kell mennünk mindörökre, Fényébb I got S lesz-e út, hogy visszatérjek, fényébb támogatok? Kedves hallgatóink, elérkezett az idő a helyi programok ismertetésére. Szeretném kezdeni avval, hogy március 12-én a Woodbridge Magyar Klubban délután 4 órakor lesz egy 56-os ünnepi megemlékezés, amelyet a vacsora és tánc követ. Azután március 27-én... A New Magyar Múzeumban, ahol a kiállítás is van, amiről hallhattak a, a programban, délután 4 órakor lesz a vers hangja, irodalmi kör rendezésében egy Reményik, Reményik Sándor verses előadás. Maradunk New Brunswickon. New Brunswickon. 2011. Március 13-án, vasárnap délután 2 órakor lesz az a Magyar Amerikai Atlét, Atléta Klubban, a díszteremben a március 15-ei Nemzeti Ünnepi Megemlékezés. Erről lehet olvasni a klubnak az oldalán, és azt hiszem, hogy a helyi templomokban is van egy részletes program, amit, amit már előre kiraktak, úgyhogy ezt meg lehet nézni, és részletesen el lehet olvasni az erről szóló információt. Azt azonban még szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy egy ünnepi ebédre is sor kerül a Cserkészházban, ami a Plum Street-en van, nem messze a klubtól, ugyan a műsor előtt, nem után, és uh, itt süteményt és kávét is fognak árusítani, ami a Szécsényi Magyar Iskola javára fog uh, befolyni. Aztán uh, másik New Brunswicki program, erről már többet hallhattunk, többször hallhattunk a lakodalomban, a mi utcánkban, ez március 19-én lesz. New Brunswickon, még pedig a Crossroad Theater-ben két előadás lesz. Az egyik délután háromkor, a másik pedig este fél nyolc órakor. A programban fel fog lépni a csürdöngőf, néptánczenekar, együttes inkább így mondanám, és az életfa népzenei együttes. Ennyi a program, ami rendelkezésemre áll ma, és most pedig folytatjuk egy másik zeneszámmal. We are the Hát, uh, jutott azért idő egy kis sportra, és csak uh, röviden szeretném ismertetni a labdarúgó MB1 -e hétvégi eredményeit. Ma játszották az utolsó mérkőzést, ahol a Honvéd otthonában a Ferencváros győzött egy 0 -ra. azután uh, pénteken volt a Kecskemét, aki vendégül látta a Debrecent, a Kecskemét győzött 3-0-ra, Újpessiófok egy. egy aztán a szombati mérkőzések, Paks nyert a Szolnok ellen 3-1-re, a Lombard Pápa nyert a Zalaigersteg ellen 4-3-ra, Haladás nyert a Kaposvár ellen 2-0-ra, és a Győr otthonában győzedelmeskedett a Vasas. Ó, a Videoton MTK, az pedig, kedves hallgatóink, a Videoton nyert az MTK ellen 2-1-re. Most lassan elérkeztünk ugye az adás. Végéhez, amelyben azt hiszem, most már csak annyit tudok önöknek mondani, hogy mindenképp hallgassák a jövő heti adást, amelynek a házigazdája Rozs Ildikó lesz, és a további öm, vasárnap estéhez mindenkinek kívánok kellemes időtörtést és jó pihenést a viszontlátásra, viszont hallásra.